Jó reggelt, Fiala János! Uh, jó reggelt. Ha máskor nézik, hallgatják, akkor jó estét, jó napot, és az összes egyéb napszak. Um, a legkülönbözőbb jogszabályok jelennek meg, a legkülönbözőbb nyilatkozatok hangzanak el az önkormányzatokkal kapcsolatban, legyen az az önkormányzatok védelme, legyen az az önkormányzatok gazdálkodása, legyen az az önkormányzatok jövője, a helyzet annyira turbulens, mint amilyen mértékben jelen vannak az önkormányzatok a politikai közbeszédben, vagy ez valami más? Nyilván, hogy benne él, annak a számára turbulens, és benne most nem akarom azt gondolni, hogy a magyar politikai közbeszédnek, vagy a társadalmi közbeszédnek szerves része lenne az, hogy éppen milyen jogszobály módosításokat akarnak a az önkormányzatok, nem tudom, pénzügy függetlensége kapcsán csinálni a parlamentben, tehát azért ez valószínűleg túlzás lenne, de én ezt mindenképpen turbulens időszaknak érzem, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy e, volt ennél azért turbulenssebb időszak az elmúlt években. Á, tegnap készült egy beszélgetés Cintalan Sándorral és Horn Gáborral a beszélgetés jövőjéten hétfő lesz látható, és abban egyebek közt a az önkormányzatok védelme kapcsán azt hangzott el Horngábortól emlékezetből mondom, tehát nem biztos, hogy ez szó szerint stimmel, hogy végül is ezeket az önkormányzatokkal kapcsolatos cselekedeteket úgy kell szemlélni, hogy az önkormányzatiságnak közben a felszámolása folyik, egyfelől adnak, másfelől elvesznek, az ő meglátása szerint ez nagyobb elvétel, mint amilyen mértékben adás, és a vége, ha nem is az önkormányzatiság megszüntetése, de annak további jelentős kiüresítése. Egyet érte vele, vagy sem? Abszolút, bár az hogy adnak ezt a részt, annyira nem látom benne. Üh, nyilván értem, hogy a, a kis települések életében van olyan lehetőség, amikor ilyen önszabályozó módon fel tudnak most lépni, és ezt most próbálja erősíteni a, a kormányzat, illetve várhatóan a parlament. Ugyanakkor is erről ebben a, sokat szoktunk beszélgetni itt, amikor vagy csidődökön, vagy pénteken, egy félre egy egymással töltünk, hogy, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy az önkormányzatiságnak a felszámolása az valójában soha nem jogi eszközökkel történik. Mert az, az egyrészt látványos, meg jó alkotást igényel, kettő jól meg lehet fogalmazni, hogy mi ellen tiltakozik az ember. Sokkal inkább úgy számolják fel az önkormányzatiságot, hogy a gazdasági autonómiát, a függetlenséget törlik el. Ebbe az ill sorba illeszkedik az, hogyha egy önkormányzat szabadon nem vet fel hitelt, Ebből a, a sorban illeszkedik be, hogyha elvonják a pénzeit a működéstől, és belesöplik valamilyen kormányzati kalapba, és ebbe a sorban illik bele az, hogyha nem dönthet arról, hogy uh, hol és hogyan kezeli a... Pénzeit, tehát nem ő dönt arról, hogy akkor eh, hol tárolja azokat a pénzeket, amik nem a holnap szempontjából, hanem a holnap után szempontjából szükségesek. Ezek mind mind olyan lépések, amelynek a vége az, hogy nincsen meg a pénzügyi függetlenség, ha pedig pénzügyi függetlenség nincsen meg, akkor valójában maradnak a március 15 ünnepségek, most kis túlzással, és nyilván a diszpolgári címeknek az átadása. Um... Valaki felvetette, egyszer csak előkerült, nekem volt optikai csalódás, hogy ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy hogyan kell majd befizetni bizonyos uh, regulák mentén az önkormányzatoknak, bizonyos önkormányzatoknak a kincstárban a pénzüket, majd ha elfogadják a jogszabályt. <kül> és felvetődött. Az illetve ön mondta azt, hogy azért itt annak is van jelentőség, hogy ami kereskedelmi bankoknál van az a pénz, az kamatozik. Most én azt olvastam, hogy a kincstár 6,5 százalékos kamatot biztosítana, és emlékeim szerint, de vagy ki, ön, azért van itt, hogy jobban emlékezzen, hogy ön nem emlékszik arra, hogy a kincstárnak ilyen jogosítványai lennének. Ugye megnéztük, jelenleg van olyan számlánk, ami a kincstárnál van. Erre a számlánál nulla százaléka a szóló kapott. Tehát azért ez azt jelenti, hogy, hogy jelenleg nem ad diet. Az, hogy a jövőben, majd októberre felfejlesztik a kincstárt egy ilyen funkcióval, hát ám legyen, de azért ugye jelenleg nem tudjuk, hogy ez igaz-e. Ez egyébként jogszabályi formában mikor fog megjelenni? A törvényjavaslat az benn van a parlament előtt, tehát ezt már tárgyalja a parlament az elkövetkező hetekben, és az, ha elfogadják, akkor ez a rész, ez október 1-től lép hatályba a főváros kerületek és a megyi városok számára. Oké, okay. és... igen? És majd pedig felmenő az rendszerbe is. 2028 életes Igen, igen. De végül is az, hogy 6,5 os éves, tehát a piacit meghaladó kamatot fizetem majd, vagy sem, és ez hogyan változik? Ezzel kapcsolatban a szabályozás az hogyan van? Hát az államkincsárnak van egy szerződés az önkormányzatokon, és nyilván abba kellene rögzíteni akkor ezt, hogy az államkényszer képes ilyen banki funkció ellátásra, és el is fogja látni. Én ezt a 6,5 ez nem láttam, nem olvastam sehol, és azért furcsa lenne, hogyha ez egy ilyen fix kamat lenne a Függetlenül attól, hogy ő alaplaje egy banki alapkomatnak a mértéke. Ugye de... ez a Szabad Európának a kedden megjelent cikke, András, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége véleménye szerint a tervezett alkotmányosan aggályos, de zabort is okozhat az önkormányzatok működésében. Most a miniszter úr azt mondta, a és 6,5%-os éves, tehát a piacit meghaladó kamatot fizet, majd a nála lekötött pénzét, és a lekötéseket költségmentesen fel is lehet törni. Hát, hogyha lesz egy ilyen Szerződés, a kincstár és az önkormányzatok között és ebbe a kell rögzítése. még egyszer mondom, fontos, hogy ne fix komat legyen, mert uh, ugye ebben az esetben, hogyha egy jegybanki alapkomat fölfelemegy, megy, akkor, uh, akkor reálveszteséget szenvedhetnek el az önkormányzatok ahhoz képest, amit mondjuk egy lekötés esetében tarthatnánk. Még egyszer mondom, sokkal egyszerűbb lenne ehhez képest, hogyha ezt a pénzt állampapírba vonnák be, mert akkor egyrészt az önkormányzatoknak sincs meg az az érzése, hogy megint kizsebelték őket, a, és maximum egy ilyen zálók hagytak náluk, amiben remény szerint vissza is lehet szedni a pénzt. Uh, de hogyha ha, uh, állampapírba tárolnák a, a pénzt, akkor ugye az igazgat egy banki alakomathoz. De tudom, hogy sajnos, nem az önkormányzatokról szól ez a törvény, már hogy abban a szempontból semmiképpen sem, hogy nekik jobb legyen. Hiszen, hogyha valaki megnézi a parlamenthez benyújtott indoklást, akkor abban Explicit benne van, hogy ez a központi költségvetés egyenlegének, és az államadóság csökkentését szolgáló intézkedésről van szó. Volt olyan variáció az... egyébként, hogy az állampepúírban legyen? Hát van ilyen variáció. Tehát egyébként jelenleg is lehetne, A ha jogszabály a... erről konkrétan beszél, vagy erről már a részlet szólnak majd, vagy az se? Nem. A, ma a jogszabály módosítás nélkül egy önkormányzat Pénzét két dologban tárolhatja. Vagy, vagy uh, leköti a kereskedelmi bankba, vagy pedig uh, állampapírt. Uh -huh. Állampapírt persze akkor vásárolhat, hogyha van a piacra kibocsátva az állam által olyan állampapír, uh -huh. amit kifejezetten az önkormányzatok jegyezhetnek. Uh -huh. Az utóbbi években egyébként ilyen nem volt, számon egyébként nem érthető, hogy miért nem, de simán lehet. Meg És akkor ebben az esetben ez a vita, ez szükségtelen lenne, hiszen be lehetne vonni az önkormányzatoknak a megtakarításait ebbe a rendszerből. Ez kihúzna a méregfogát? Én szerintem az alapvetően kihúzna a méregfogát, és nyilván most lehet, hogy erre azzal fog jönni a, a miniszter, hogy, hogy de hát mi a garancia arra, hogy minden szabad pénzeszközt ebbe az állampapírba be az önkormányzat, és nem tart banki betétben. Egyrészt akkor olyan állampapírhozomot kell adni, ami miatt és fordul a fejébe az állam önkormányzatnak, hogy ne kösse le. Kettő, meg nyilván még akkor is lehetne egyeztetni az önkormányzatokkal, hogy év végén szükség van a forrásaikra, szabad forrásokat minél nagyobb mértékben állam állampapírba. Szerintem ezt ugyanúgy tárgyalásúton el lehetne intézni, mint sok mindent szemben azzal, hogyha erőből és jogszabályból akkor megoldani. Lehet-e tudni, hogy az uniós pénzek nem nagy összegekről, de mégiscsak van uh, ilyen fejezet is, azoknak a sorsa is egyezik egyébként a nem uniós pénzekével? Ez könnyen lehet, hiszen mondhatja azt a kormány, hogy minden pénz besöpör ebben a, ebben a rendszerbe. És uh, én most százszerűkosan nem vagyok benne biztos, de ugye úgy emlékszem, hogy nem tesz ebből a különbséget a, a központi kormánytól adott támogatás az EU-s előlegeknek a tárolása szempontjából ez a rendszer. Egyébként azért azt hozzá kell tenni, hogy EU-s forrásokat mi is elküldítetten kell kezelni az önkormányzatoknak, tehát nem rakhatják bele a, a központi kalapba ezeket a pénzeket. Uh, szintén uh, problematikusnak tűnik, és a ahány megszólaló annyi magyarázat közérdek, hogy az önkormányzatok, illetve gazdasági társaságaik súlyos romló pénzügyi-gazdasági helyzete esetén kötelező legyen a költségvetési biztos kirendelése a kincstár elnöke által, a költségvetési biztos pedig jogosult legyen a kincstár elnökének előzetes jóváhagyásával a kormányhivatal, illetve az állami eljárását kezdeményezni, amelyre a költségvetési felügyelő is jogosultság kap. Ugye az egyik kérdés, amit föl vetni önkormányzati szinten, hogy mit nevezünk súlyos, romló pénzügyi gazdasági helyzetnek, és ezt ki fogja megállapítani? Igen, azért ebben a jogszabályi részben azért nagyon nagy változás nincs a korábbihoz képest. Azért eddig is megterte a kormány viszonylag gumiszabály alapján, hogy költségvetési biztos, csörgondnakot nevez ki egy önkormányzat élére, és onnantól kezdve ő nézi meg az összes költést, hagyja jóvá. De akkor a sajtó hirtelen egy ilyen költségvetési biztos láta a fővárosi önkormányzat élén, vagy valamilyen pozíciójában, akkor abban a politikai aggodalom testesül meg? Igen, ez egy törvénymódosítás, és ennek a törvénynek az eredeti verziója sem volt ennél puhább, mint ami amit most azt gondolnak sokan, hogy most egy ilyen szigorítás jön. Fontos, még egyszer mondom, a költségvetési biztost. Ma tulajdonképpen bármelyik, szinte bármelyik önkormányzathoz ki lehet küldeni, és az egy politikai döntés, nem pedig így szakmányokat következne be. Főválasi önkormányzat, pénzügyi helyzete sosem mondtuk, hogy rózsás lenne, hiszen erről szólnak a hírek évek óta, ha ideig egy költségvetési biztos, most azt tudom mondani, hogy jó munkát kívánok, csak hozom magával a pénzt. Tehát, anélkül biztos nem tudja megoldani ezt a helyzetet, hiszen nem bénák vagyunk, hanem egyszerűen elveszik a pénzük. Azt árulja el nekem, hogy visszaigazolva látta magát, csöcsögött, vagy volt-e bármilyen a reakciója, amikor a népszava egy kis szivárgott hangfelvétel alapján arról beszélt, vagy arról írt, hogy Gelencsér Attila, a Fideszes képviselő, hogyan címkézte meg a versenyképes járások programra jelentkezőknek a jelentkezését, a tekintetben, hogy azok legyenek tekintettel a 2026-os országgyűlési választásokra. Nem lepett meg, csak ugye akkor innentől kezdve nem érdemes versenyképes járásoknak hívni ezt a dolgot, hiszen akkor nem arról szól a történet, hogy milyen fejlesztések kellenek, ami a földterületi egyenlőtlenség, a társadalmi, egyenlőtlenség, gazdasági egyenlőtlenség szempontjából javítják az adott járásoknak a helyzetét, hanem itt kifejezetten akkor az lesz a fokmérő, hogy mit lehet gyorsan befejezni, és jó látványos jól legyen. És azért az, hogy jó látványos valami, és hogy ez gazdaságiak, társadalmiak hasznos-e, az nem féltette Ez mérni. egy kirívó példa, vagy az önvéleménye szerint egy olyan hangot lehetett hallani, ami máshol is megszólalt, lefeljebb a névszava nem tudta meg? Néven benem nem tudok találgatni a dologba, hogyha egy képviselő ezt gondolja, akkor félek tőle, hogy ez egy központi gondolatként lett kiadva, csak ő olyan helyen mondhatta el, ahol még valaki rögzítette is. Igen. Ön ö, gesztusértékűnek, fontoskodásnak, minek látja a Gémesi Györgynek a levelét Nagy Mártonhoz, amiben érdeklődik, hogy a szolidaritási hozzájárulásra befizetett korábbi összegek hogyan hasznosultak, hiszen tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban a jelen pillanatban az államnak nincs elszámolási kötelezettsége elszeméles kötelezettsége lehetne. Úgy, úgy, úgy értem, hogy részletesen el, tehát, hogy nincsen, e, nincsen arra tudtomban semmilyen paragrafus, amely azt mondaná, hogy a befizetett e, hozzájárulásból az államnak taxatíva fel kéne sorolni, hogy mire költött. Hát, mert nem tudja taxatíva felsorolni. Ugye ez a nehézség. Tehát ha alkothatnánk egyébként egy paragraf cikkeit is erre, akkor se tudná felsorolni a, a kormány, mert hogy ezt a pénzt besöpli központi kalapba, és bármit mondhat. Tehát egy, egy teljesen full demogók versenyt folytathatnánk erről, hogyha lenne a kormány egy képviselője, ahol én azt mondanám, hogy szerintem ezt a pénzt ezt luxus luxusberuházásokkal költötték, mondjuk a Bosnyák téri centrum megvásárlása. Ő azt mondaná, hogy dehogy, dehogy ebből a pénzből a hátrányos helyzetű települések normatíva kiegészítésére került én azt mondanám, hogy szerintem nem, hogy ezt a vitát ezt a nap végig elfogytatni, mert valójában ezek nem önálló pénzügyi alap, és hogyha nem önálló pénzügyi alap, akkor ebből következően senki nem tudja ma megmondani, hogy ez a pénz ténylegesen hova megy. Ez belemegy a központi kalapba, ugyanoda, ahol az ÁFA bevételek vannak, ugyanoda, ahol a társasági adó bevétel van, vagy ugyanoda, ahol a, a gépjármű bevételek adó kerül, amit elvettek az önkormányzatoktól és innentől kezdve senki nem tudja ellenőrizni, hogy ez tételesen, ez visszafordulta az önkormányzatokhoz. Ezzel pontosabban azt tudjuk, hogy az alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy a szolidatási hozzáállásnak semmi köze nincsen ahhoz, hogy a rosszabb helyzetben lévő önkormányzatoknak felzárkóztatására Menne, mert nem lehet kimutatni a kettő közötti kapcsolat. Jó, szeretnék stréberkedni. én szeretek hamarabb tisztában lenni az anyagi helyzetemmel, semmit az a könyvelői irodá, irodáknak kötelezettségük lenne kimutatni. Ilyen a viszonya a könyvelőirodával vagy ennek a vezetőjével megkaptam minden adatot, köztük az iparűzési adót én már be is fizettem, de nem most, hanem már befizettem a szem három hete. Ezt köszönjük szépen a budapesti közszolgáltatások nevében, mert hiszen ebből működünk, egyedül -egy, fényve ebből működünk. A hogyan tekint arra a purpár léra lényegtelen vagy lényeges, ami karácsony gerge és? Vitézi Dávid között alakult ki a Szélkálmán tér állapotáról, inkluzíve, hogy valahogy a cégek vezetőinek 10 milliós prémiumaira folyamatosan beszerezett új autókra, 40 fős kommunikációs táborokra, semmit nem csináló a szervezet fenntartására, bukott elvtársak tanácsadóként való alkalmazására, ugye ez már ismétlésnek tűnik, mindig jut pénz a városházzán. Vagy ez csak olyan szöveg, amit Kis Ambrus, akinek ennél sokkal fontosabb dolgai vannak, elereszt a füle mellett, és ezt ajánlja Karácsony gergeinek nekem is mindenkinek, akik egyébként hát mondjuk a szélkálmántér padjainak az állapota, az tényleg aggályos, tehát ezt már én is megállapítottam, de az a kérdés, hogy ez a tíz legfontosabb, vagy éppen a mi a fertőtlen részét kéne, hogy képezze, vagy ez egy politikai megnyilatkozás, amely Vitézi Dávid. A helyzet, vagy valamilyen státuszát akarja erősíteni azáltal, hogy ilyet mond. Szerintem bolcsuk kettél a mondatnak az első fele. Azt mondja, a Szélkárván utcaputorokkal nincsenek jó állapotban, ez egy tényállítás. De nem is szeretek is rám hogy És igaz és nem is akarom azt mondani, hogy ez nincsen benne a top nem tomhányba, mert ez megint csak viszonyítási kérdés, aki naponta ott, számára könnyen lehet, hogy a top 10 témának az egyike, kevés érintkeznek a szélkámán téren, számára meg ez így van. ez pontosan így van, ne, nem fontos probléma, de ezért ne, nem akarom azt mondani, ez ne, lenne, ne, ebbe Dávidnak igaza van, bárki is a föl, volna föl igaza van. A, az, hogy akkor ezt most összekapcsoljuk azzal, hogy a nem tudom, a e, akár az én fizetésemmel is össze lehetne abcsolni, és hogyha én nem dolgoznék a városászán, és megspórolnák ezt a fizetést, és akkor direkt saját magamat emelem, hogy ne most más hozni példaként, akkor ebből biztosan jobban le lehetne festeni az utcabútorokat. Persze ilyeneket bármikor lehet mondani, ezért nem is fogom ezt kommentálni a dolgot, mert nekem azért ez azért demagógia mérőt, azért ez kilőgi rendesen, de a politika kommunikáció ilyen, a politika persze nem ilyen, de a politikai kommunikáció azért ilyen, hajlamos ilyen mondatoknak a generálására. Ugye egyszer már a kincstártudommal elkérte a számla számukat és egy, átutaltak egy bizonyos összeget, de az egyáltalán nem volt azonos azzal, amit a bíróság megítélt, legalábbis a fővárosi önkormányzat szerint a Fővárosi Önkormányzatnak, ez a történet hol tart? Mert ugye állandóan újabb és újabb történetekről van szó, és közben a régiek se fejeződnek be? Hát így van, sőt, ezeknek a régieknek a fejezetei nyílnak, és azok se zárulnak be. Hát most ebből azt tartunk, ott tartunk, hogy legalább a per költségez... Igen, van, azt, azt átjutatnak, de az már egy heti egy, át lett. Igen, ez, ez jó hír önmagában már valami, akkor ez látszik, hogy a, van egy ilyen, hogy nincsen dugó a két intézmény között, tehát a kincstár is tud nekünk utalni, nem csak le tud emelni a számlánkról, ezt már ugye kipróbáltuk ezek szerint az ez működik, már várjuk a többit. De olyannyira nem zárul le a történet, hogy egyrészt akkor most harcolunk el még a kamatért, és hiszen látható, a önmagától nem akarja kifizetni, még a kamatot sem, benne van az ítéletben. Ez az a... alapösszegese fizette ki. És az alapösszegért is. Tehát mindenért most harcolnunk kell, és aztán következik. hol tart aztán a, jövő... a harc? Jövő héten pedig a 2024-es Solidaritási útlájulásban is lesznek bírósági nem ítéltek, tárgyalások azok szinte biztosan. Itt az elkövetkező hetekben ezek jönnek, tehát 2023-as se zártuk le, van élet, ahol nyertünk, ebből a perköltséget maximum láttuk, de a perköltségen kívül a jogosatlan emelt a kamatát sem utalták, de az ezért de is a bármi... kártér... hát, Ilyenkor bírósághoz kell, ha oh. is fordulunk, kártérítés miatt, meg az alapesetben is kell kárt, kártérítés miatt. Aztán ez a Rákos rendező is. Figyelj, volt, hogy a csapból is ez folyt, most meg kinyitom a csapot, nem jön belőle semmi. Egyrészt az azt jelenti, hogy akkor van a csendes munkaidőszaka. Hát vagy semmi. Jó, hát ilyenkor az ember, amikor a gyerekem kicsi volt, és nem hallottam, akkor megráztam, mert azért megrettentem, hogy nehogy már valami bölcső halál legyen, és a gyerek nem lélegzik. Tehát az, hogy ilyenkor mi van, azt ön tudja, én nem. Hát ugye tegnap... Kijött a magyar közönyben ezzel kapcsolatosan egy kormányhatározat, és még hogy a sajtó figyelmét elkerülte. A kormány azt mondta, hogy a fővárosi Önkormányzat esetében hozzájárul ahhoz, hogy garanciát adjon a vételár kifizetéséhez. Ugye ez egy fontos, mert az önkormányzatok még garanciát sem adhatnak kormány engedély nélkül. Egyébként, ha ezt nem tette volna meg a kormány, bár ezt most vitatjuk, hogy egyáltalán kellett volna el de ő magától megtette, tehát a kormány hatál. ez a garancia? Voltak. Hát arra vonatkozik, hogy az első két vételár esetében, Igen? Ugye, talán erről a múltkor beszéltünk is, hogy az az van a szerződésben, hogy anyavállati garanciát kell adni a BKM-nek, arra, hogy az első két vételárat az Mhm. De ugye az anya, a bkm nincsen anyavállalata, ennek az az oka, hogy a BKM-nek a tulajdonosa az egy önkormányzat. Ugye nyilván a szerződés az nem egy önkormányzat készült annak idején, hanem feltetőleg az arab befektető felett volt egy anyavállalat, és akkor ő adott volna egy pénzügyi garanciát arra, hogy a képes lesz kifizetni ezt az összeget. Az önkormányzat esetében ez nem lehetséges az anyavállalati minősítés, ezért valami fajta garanciát várnak el, és ahhoz, hogy az önkormányzat egy ilyen papírt, a kiadjon, ehhez szükséges volt, hogy kormányzat, okay. ezt ez megtette tegnap. Tehát hogy egyébként ebben történtek lépések. Múlt e hét hétfőn, a, miután múlt hét pénteken Ugye a beszélgetések után személyen... Igen igen, igen, igen, igen, hogy... ez volt, hogy utána kiderült, hogy a Stockton nem él az elővásárlás. Bosszan beszélgettünk majd, ahogy kijöttem a stúdióból öntől, pár perc rák jött az üzenet, igen. hogy a megérkezett a levél, az MMV-től jelezték, hogy a Stockton a határidő belül nem értezzel, és mutána a határidő belül nem értezzel ezzel a lehetőség, ezért az ez a BKM számára megnyílt a, a lehetőség és a rá következő munkan a ponthét főn a, már az első körös egyeztet is meg is volt a BKM és az MNV között, hiszen azért itt nagyon sok technikai részletet tisztázni kell, nem feltétlenül a a hol kell utalni a pénzt, hanem azokat a technikai részleteket, hogy hogyan történik meg a birtokba, adása a területnek. Tehát ez már azért folyik. Azért mondom, hogy persze ez nem hangos, én értem, de volószínűleg azért nem hangos, mert hogy jelen pillanatban nincsen olyan a pást, aki vitatna. Valamit ebben az ügyben a főváros rész, hogy főváros Igen, nem, ugye, az, az, az, de mindig akkor szokott ebben ég, ez, az, az a kérdés, ő, hogy a csendes hétköznapok azok vajon az embereket érdeklik-e, vagy sem. Vannak olyan pillanatok, amikor be nem is felmerül a kétség, de egy olyan folyamatos beszélgetés sorozatban, mint a miénk, ennek is van, illetve lehet jelentősége. Ez a projekt sose fog befejeződni, hiszen egy projekt az állandóan bűvül, de ő látja azt, hogy amikor ennek az első látható jelei lesznek, lakóparkok, játszóterek, hogy akkor ön egyébként hol fog dolgozni? Azért az első kapovágás azért belátható időn belül meg kell, hogy történjen. Tehát egy fontos, hogy Azért ha ekkora méretű projekt esetén, azért nem lehet az, hogy a kormány szabotálja ezt innentől kezdve. És most a szabotálás alatt azt is értem, hogy a feladatát, a vállalásait nem hagyja végre. És most nem is feltétlenül. az bármilyen kormány. Le, igen, abszolút. Hiszen azért egyrészt erős vállalások vannak abban a szerződésben, kettő pedig azért a birtokba adásnál, majd az azt követő időszakban a terület lehatárolásán. Például már MÁV milyen területet használja hogyan történik meg a kármentesítés. Ezekben mind, mind van kormányzati feladat. Nem is tudják kivonni magukat belőle, mert például a MÁV vasútüzeme szempontjából mi nem határozhatjuk meg helyettük, hogy mik azok a vágányterületek és kapcsolódó létesítmények, lépítmények, bármi más is, ami nekik szükséges lehet. Köszönöm kormányzati a, kó... a rendelkezőként képekkel. Elreállást. Az elkövetkezendő két hétben... Uh szabadságolások okán csak a péntek tud működni, más élőlebonyolítása műsorra nem is Igyekszem eddig, eddig is megoldani. Edd, figyeljen, az önkonstruktivitása az, az, az, az, az, az... csak arra azért mondom, mert ezt másoknak nem kell kötelességük tudni, az elképesztő, csak azért mondtam, hogy az én alkalmazkodó képességemnek itt most fizikai határai vannak. Tehát, hogy... Nagyon én szépen és köszönöm és a rendelkezésre. Kisavrás nem látták, hallották, és most kapcsoljuk Navras és Tibor Veszprémi polgárt. Igen. Gondoltam őre többször a héten, nem félreérthető módon. Igen. Valami ismeretlen okból rendszeresen szerepelek a hírtelevízióban, mármint az ismeretlen ok az az, hogy nem gondoltam volna, hogy engem oda meghívnak, hiszen hogyha az ismeretlen ok az mások az lenne, hogy én oda hogy megyek el, de arra tudok válaszolni taxival. Szóval, hogy rendszeresen fordul elő, hogy az ott lévő négyes, között sokkal nagyobb nézetazonosság jön létre, nem mindig, de legutóbb például igen, mint amilyen mértékben egyébként a kommentelők, ha egyáltalán ezek a kommentelők léteznek, és nem valami trollhadseregről van szó, akikre úgy hivatkoznak, mint valós erőre. Tehát, mint amilyen mértékben egyébként ez a nézetettség ebben a komment szekcióban létrejött. Ha az egyiket azt mondom, hogy annak a száma az tízes, akkor a másik az mínusz tíz. Nagyon érdekes. Igen, de nem tudom, hogy tényleg léteznek ezek a kommentelők. Tehát és ez ö... nekem egy nagy... Igen, ez egy nagy rejtél, hogy, hogy egyáltalán, illetve egy... Egy ember hány kommentelő? Mert azt is simán el tudom képzelni, hogy valaki különböző neveken saját magával vitatkozik. Ez az egyik dolog, de ennél sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy, ha bár ön is tudja, hogy szörnyű módoromban, eh, mégis rendszeresen képes vagyok, nem egyedül, hanem most például Borgula Andrással olyan párbeszédet képezni, amiben Ókovás Szilveszterrel, vagy Kacsó dániel -el, ha nem is nézetettség jön létre, de nem azt a képet festjük, mint amilyen kép egyébként általában az ember előtt vázolódik a hazai közéletet illetően. Én nem azt mondom, hogy én egy fecske vagyok, tehát félelítés nehezség. Azt akartam mondani, hogy lassan-lassan eljön a korunk. Nem, én ezt nem feltételezem, én csak azt látom, hogy van, tehát van arra múlt, hogy ember, jó, ez egyébként kell az, hogy valakiben fogadókészség legyen. Tehát ha nem hívna meg a hírtelevízió, ez így nem jönne létre. Ha nem éppen Ókovás Szilveszterrel, gondoljon csak abba bele. Bennem a sérelmi politika, ahogy öregszem, egyre csökken, de egyező meg, hogy nagyon magas szintről indult. Uh, és hát az Ókovács emlékezett rám, de arra például egyáltalán nem emlékezett, hogy miket írt a Kejfejancsiról a 2000-es évek elején a heti válaszban, és ezt most beszéltük meg 2025-ben beleértve, hogy nekem lett e-mail címem, és rövidesen el fogom neki ezeket küldeni, mert ott helyben mindjárt ezeket meg akarta nézni, hogy ő tényleg miket ír, de hát ezt nem találta meg, mert az interneten nem találta meg. Én meg azt mondtam, hogy hát pervers, módon ezeket megőriztem, lesz egy műsorsorozat, amiben egyébként ezeket meg semmisítem a szószoros értelmében, és akkor majd megnézheti. Elképesztő szituációk. Én ezeket a maga módján nagyon élvezem. Ugye nekem a munkám, és mindaz, ami a munkámmal kapcsolatos, fontos, azt maga tudja, ezek egészen kiváltságos pillanatok. De ez jó, hogy eljön egy ilyen pillanat. Igen. Az idő, idő azért sok mindent elintéz. Az idő olyan, mint az édesség, nem? Ugye, ahogy az édesség ne, az étkezés ennek, végén óvatosan. megkoronázza az egészet, úgy az idő pedig megkoronázza az embernek a munkáját. Én Ez így. nincs így? Mert, nem biztos, mert, mert ugye volt már olyan találkozásom a Magyar Örökségvédelmi Intézet vezetője például, nem tartozott ezek közé. Az ókovásról én előtte nem tudtam biztosan azt, hogy ő egyébként milyen módon fog hozzám közelíteni, de kiderült, hogy az ő fogadókészsége közel se annyira statikus, mint ennek a másik intézetnek a vezetője, akivel amikor összekerültem, akkor megkérdeztem, hogy miért beszélt össze rólam hülyeségeket egy és esti műsorban, és az egészet megpróbálta elütni. Én pedig mondtam neki, hogy ezt nem fogja tudni elütni, mert ezek számomra központi és stratégiai jelentőségek, hiszen az én személyemről van szó. Most itt állunk egymással szemben, tisztázhatjuk, és benne a tisztázási szándék egy tiszes skálán kerek nulla volt. Én egyébként ott helyben pár bajra hívtam volna Így, nekem ez volt ennyire fontos? Hát egyrészt Ókomás Szíveszter Veszprémi. Hát ez, a, ez a dolgok magyarázat? Ez egy, ez egy jelentős magyarázat a dolgoknak, hogy mennyire nyitott, és, és mennyire műleg beszélni a dolgokat. Másrészt pedig, az, én, mindig, én mindig azt szoktam mondani, a legelesettebb pillanatban, hogy a, a népmeséknek, ugye azok is általában időben történő cselekmények, a népmesék, és ott a, a vége mindig jó. Jó vége van általában a népmeséknek. És ebből adódóan, mivel a népmesség azért csak életbölcsességek lepárlásai vagy eszenciái, ebből adódóan én úgy gondolom, hogy az idő lehet, hogy legközelebbi találkozón már a... Ki volt ő a nemzeti emlékezet? Nem, hogy, a nem. magyar örökségvédelmi, vagy Móczár... A Móczár Gábor? É. Igen, é. igen, igen, igen. Lehet, hogy amikor legközelebb találkoznak, akkor már, akkor már ő is. De látja, a Gajdics ottóval meg az MCC-ben beszélgettem, és hát arról se, hogy azt se feltételeztem volna, hogy, ez, hogy ilyen lesz. Én még abból, ugye ő megörökítette azt a beszélgetést, ahol mi ketten megismerkedtünk, ahol ugye az Andrássevvel voltam én, ön pedig Igen. a Lovas Istvánnal volt, és ott voltak Kajdics, és írtuló a magyar nemzetben, és most beszéltünk róla huszon nem tudom hány év után. Tehát ezek, e, e, e, Jó, ezek... Sőt, majdnem, hogy volt ez? ez kilent, mikor volt ez? 2000-ben? Az 2001-2002-ben 2001. volt. Aha. Hát 21. nagyjából az Úr Kovácsal egy időben. Most ilyen Aha. események történnek velem, persze ehhez az is kellett, hogy elhívjanak az MCC-be. Igen. És, a Gajdi, és akkor a Mandiner meg megérte, hogy hát mik vannak, hogy vannak olyan dolgok, amiben a Gajdics és a Fiala egyetértenek, mint hogy egyébként ez kizárt lenne. Igen. Uh, Na de hát ez az, ami ellen küzdünk 18 éve. Az ilyen rácsodálkozások ellen. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez valóban, ez így van, nem? Sőt, ennél sokkal nagyobb mértékben van így. Igen. Hadd kérdezzem kérdezem meg öntől azt, miközben nem, ön, nem az ön szájából jön a passzátszél. Vegyük ezt a Szendi Romulus történetet. Azt kérdezem öntől, hogy egy politikusnak, és ezt Mesterházi Attila tegnap valamelyik csatornán talán az ATV mondta, és én teljesen elcsodálkoztam, mert én azon gondolkodom, hogy egy politikusnak többet kell elviselnie. Én ez se feltétlenül gondolom így. A kérdés viszont az, hogy van-e ennek határa, jogi határa. Tehát, hogy adott esetben valakinek az egészségügyi adatai még akkor is, hogyha egyébként valamivel visszaért, egy sajtótermék megteheti-e azt, hogy olyan adatokkal áll elő, amely adatokhoz elvileg a sajtó nem juthatna hozzá. Vagy én ezt rosszul látom. Tehát most nem a zsírleszívásról beszélek, az ami rémisztő. Tehát, hogy ez legyen a magyar közbeszéd szintje, ezt nem szeretném. Nem, ennél, nem, nem én ezt nem tartom a rémisztőnek, és tehát ugye itt a, a lényeg nem a zsírleszívás. Hanem, hogy, hogy igénybe e vagy sem. Közpénzből, igen, igen, igen. közpénzből elitellátást igénybe véve igen. valaki szépészeti beállapozása. igényre. Ez szerintem a, a stabil demokráciák egyik legérzékenyebb pont. Hogyha az amerikai vitákat megnézi az ember, akkor jelentős nézben pont erről van szó. Én nem tudom, hogy valószínűleg nem. Persze a korrekt válasz az, hogy nem. De én találkoztam olyan újságíróval egyébként, aki még azt is mondhatom, hogy erősen szimpatizálok vele, mert egyébként egy rendes ember. De amikor, de De azért, mert amikor arról volt szó, hogy, hogy ő azt mennyire tartja elfogadhatlónak, hogy Magyar Péter egyébként a feleségével készített, titokban készített hangfelvételt nyilvánosságra hozza és erre alapozza a politikai karrierét, akkor ő erre azt mondta, hogy szerinte ez teljesen megengedhető, hiszen egy akkor hivatalban lévő miniszterről készült, még ha illegálisan, és a férje által is egy hangfelvétel, amit a köznek tudnia kell. Ha ezen logika mentén haladunk, amivel én akkor nagyon nem értettem egyet, de ha ezen logika mentén haladunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hiszen közpénzből finanszírozták Szenti Romulus zsírleszívását, azaz minden magyar állampolgár beadta a maga kis részét ebbe a zsírleszívásba, tehát akkor joguk van tudni. Ha ezen logika mentén megy, ez nem az én logikám, de azt látom, hogy a magyar politikában kezd ez lenni az uralkodó logika. És persze kiállhatunk, és mondhatjuk azt, hogy hát ez nem szabadna. Ha ez, ha ez nem közpénzből lett volna, ha nem a Honvéd kórházba, ha, ha nem VIP ellátás keretében, hanem egyébként én besétálok a Csonaki László kórházba, Veszprémbe, Csonaki Ferenc kórházba, bocsánat, Veszprémbe, és leszivatom a zsíromat a saját pénzemből, ahhoz valóban annak sem, semmi, senkinek semmi köze hozzá. De ez, hogy, hogy valaki vezérkari főnökként élvez, ha én most miniszterként bemennék a Honvéd Korrezsba, és leszivatnám a zsíromat a közpénzről, akkor valószínűleg ez ugyanúgy téma lehetne. De a közmegítélés, és hogy a közmegítélés hogyan jut egyébként adatokhoz, ott valahol egy hídon át kell menni. De itt adat. az adat, az, az idat, az, az, bocsánat, az, nem, én nem ismerem egyébként teljes egészében a történetet, de az adat összesen annyi nem, hogy tudjuk a nevét a páciensnek. Hát meg tudjuk a műveletet. Ennyi. Hát, meg tudjuk a műveletet de igen. De ez nem, ez nem szenzitív adat? Egy plastikai műtét, vagy egy, egy, egy, egy, egy szívás. Nem, mert hogy az, hogy ő neki egyébként mondjuk nem tudom én, valami betegséggel összefüggésben kellene, kellett volna bemenni egy gyógyközelést. Egyrészt szerintem akkor senki nem is vitatná, hiszen valóban a magyar állam egyik vezetőjeként jogosult erre az ellátásra. Bár azt hiszem én is, bár én magam soha nem vettem igénybe, hála nem hogy nekem is volt rá szükségem. De ha valaki betegségből kifolyólag kap ilyen és az természetesen az. De az, hogy én bemegyek és az ajkaimat feltöltetem mondjuk közpénzből, és, és azért, mert miniszter vagyok, az szerintem nem szenzitív adat, hogy én botoxoztatom az ajkaimat. Vagy az, Á, és az, az, az, aki egyébként ezt a tevékenységet ellátja, dacára annak, hogy tisztában van azzal, hogy ez egyébként közpénzzel nem végezhető el annak az álló, akinek a kezében van. Tehát ez egyedül a vezérkari főnöknek a bűne a szó, átvítés szoros értelmében. A Honvéd Kórház felelőssége hol van? Hát a Honvéd Kórház nyilván nem mondhatja azt a vezérkari főnöknek, hogy ne haragudjon uram, de nem... Értem, mondhatná. mondhatná. És a Hollandiában lennénk, lehetünk mondaná is, de Magyarországon a tapasztalatom az, hogy ilyenkor a Honvéd Kórház igazgatója nem meri azt mondani. Én ezt a értem, a de akkor főnöknek. nem követel norma szegést. Ezt nem tudom megítélni. Az igazság ennyi nem ismerem a szabályozást. Hát tök, hogyha, tök, hogyha tök, nem, nem kérhet ilyet, akkor mégiscsak egy olyan szépészeti beavatkozás történik, amit egyébként közpénzen nem lehet elvégezni. Én most nem a Hóvét akkori vezetőjének a fejét követelem, csak érzen, azt mondom, nem, érzen, hogy ez, ez érzen, egy szélesebb beleértve, hogy azt kérdezem öntől, hogy ez miért akkor válik problémává, amikor valaki egyébként Magyar Péter mellett kiáll. Hiszen egyébként ezzel az adattal... Nem, nem, nem, nem. Szerintem nem akkor, amikor Magyar Péter mellett kiállt, hanem akkor, amikor belép a politikai életbe. Így, így, így, így. Ez jó, és ebből a szempontból szerintem tök mindegy, hogy ki mellett áll ki, mert annak az, hogy belép a politikai életbe, valamelyik oldal ezt az adatot előbb vagy utóbb Oké, okay, és ez így normális? Hát mondhatjuk, hogy nem normális, de az ember ilyen. Tehát a, a politika ma ilyen de nem csak a politika, hát a, a, nem csak a magyar politika, hát az egyesült államok ja, ez nem arra nem. oké, okay, de de én ítélek az itteni viszonyok foglalatához, oké, okay, csak -e nem csak azért mondom, hogy nem vagyunk nyomorult az átlagembernél, nekem önmagában elég, hogyha a amerikai... vagyunk itt nem fog vigasztalni Igen, egy az amerikai, de hallgatok között hogy van, olyan, aki úgy érzi, hogy bezzeg mennyivel jobb az angol demokrácia, hát akkor amerikai nem jó, nem jó ugyanez zajlik ott is, Azt kérdezem öntől ennek örvén ott van Bódis Kriszta, aki szintén fogja magát és kilép a politikai térre. Van neki egy olyan tevékenysége, ahol cigány és elesett fiatalokat felzárkóztat úzdon alapvetően és Budapesten iskoláztatásokat, nevelésüket segíti, egyetemre jutásukat. Ez pénzre van szüksége, ezt egyébként különböző szervezetek támogatják, az Ökotárs Alapítvány, a Soros Alapítvány és egyébként az emberi erőforrások minisztériuma, tehát állami pénz is van. Abban a pillanatban, amikor kilép a politika szinterére, akkor csak azért, mert neki egyébként volt egy mesekönyv, vagy egy mesekönyvben írt, vagy volt valamilyen megjegyzése a rezsicsökkentésről, hirtelen azok a pénzek, amelyek ennek az alaptevékenységnek az ellátására voltak, ezeket, olyan külföldi szervezetek guruló dollárjainak tünteti föl XY fontos Fideszes elftársnő, aminek következtében az ember elkerekedik, hiszen itt most valakinek az olyan jellegű démonizálása folyik, ahol el kéne tudni választani azt, hogy mi az, amiben mi nem értünk egyet, és mi az, amiben egyetértünk vele, és amiben egyetértünk vele, és korábban támogattuk is a tevékenységét, azt most nem kéne hozzásatírozni ahhoz, amiben egyébként számunkra ellenféllé vált. Én lehetséges, hogy túl cizellált gondolkodású vagyok, de lehet, hogy valami teljesen rosszul látok. Én még azt sem várom el öntől, hogy ön szóljon erre a, a fideszes képviselőre, de, de, de én mégis elképetten nézem, és ugyanezt elképetten nézném fordítva is. Nem tudom ki, a fideszes képviselő, én, csak, én gondolom, ez az az eset lehet. Ez Szent Király lát... Aleksandrón. Jó, amikor a tisztapárt a bodis Krisztát jelölte a főváros nem tudom melyik szociális... Igen, tudom igen, melyik, igen, igen, igen, igen. És őcs a, a Szentkeri Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy az jó, ha a főváros szociális ügyeivel foglalkozó bizottságában a TISZA delegációjából egy olyan ember van, aki egyébként a Meseország mindenki é című kötetnek a nem tudom mi. Spiritus -e. Ez, Ahoj, ez minket, nem spiritus. De, az... De közben a guruló dollárok viszont erre a van helyed alapítváira vonatkoznak. Uge. Tehát ezek így, Néz, aki ismeri a részleteket, az, az, az megpróbálja őket szétválasztani. Aki nem ismeri a részleteket, az még azt is gondolhatja, hogy a Meseország mindenkiért azért guruló dollárok jártak. Én nem bírom azt, amikor valakit egységesen démonizálnak, miközben az illetőnek vannak jó oldalai, és azokat most hirtelen csak azért, mert a politikai vált, attól nem kell mindjárt leönteni szurokkal. Igen. Egyetértünk, de ennek ellenére mindenkit egységesen démonizálnak, engem is egységesen démonizálnak, meg mást is. ha nem veszi rossz néven, én mégiscsak a tus alá próbálom tenni a búdiskristát, meg őt is legfelé más-más helyiségben. Egyetértünk, de hát 18 éve erről beszélünk, és egyetértünk, ennek ellenére, amikor egy politikai vita zajlik, és itt megvészetesen egy éles politikai vita zajlik, a másik oldalról is jönnek olyan mondatok, mindenkitől lehet intézni, idézni olyan mondatot, amik méltánytalanok, igazságtalanok, és a többi. De most jelenleg van egy éles politikai vita, ennek egy mozzanatát ragadta ki, de azért... A másik oldalról is jöttek Szent Királyis ebben nem fog amit... de azt megkérdezném ennek a fejezetnek a zárásaként, ami teljesen értelmetlen kérdés, de rám igazán jellemző. Ha ön saját magára és a politikus társaira gondol, akiket jól ismer, azok a méltánytalanságok, azok a sírelmek, amelyeket egyébként a politikai pályafutásuk folyamán el kellett viselni, ők, az az ő érdemi tevékenységükre egész egyszerűen a sírelmek okán, egy tízes skálán milyen mértékben hatottak? Tehát van olyan, aki egyébként ezt az egészet számításon kívül tudja hagyni, és azt mondja, hogy nulla. Olyan, olyan szerintem, hát attól függ persze, hogyha valaki egy hete van a politikában, akkor lehet, hogy van, de aki régebb óta van, olyan nincs, aki ez nulla. Én nálam szerintem ez egy-kettő, tehát nálam van egy-kettő olyan, olyan seb rajtam, ami, ami mélyre ment, amiről tudom, hogy ki okozta, és, és akivel kapcsolatban, én különösebben nem, tehát ilyen bosszú meg ilyeneket nem folytatok, de amikor ő nyilvánul meg, vagy ő csinál valamit, akkor annak a, az embernek a, a megnyilvánulása, vagy tettével kapcsolatban, ez beszámítom magamnak. De egyébként nem. De tudok olyan emberról, 9 es vagy tíz-es, tehát tudok olyanról, aki, aki gyakorlatilag már a bosszú, vezérelt emberré lett, elezéki oldalon, és nem csak kormánypárti oldalon, és, és alapvetően, ér, ez ér attól függ, hogy mennyire a, a politikában van olyan, aki alapvetően érzelmi alapon politizál, és van olyan, aki alapvetően értelmi alapon. A kettő között szoktak egyébként külön, ilyen normatív különbséget is tenni, tehát, hogy az egyik jobb, mint a másik, szerintem egyik sem jobb, mint a másik, két különböző embertípus ez, akik az érzelmi alapon politizálnak, őnáluk sokkal magasabb ez a bosszú faktor, vagy a, a sértettség, vagy a megsebzettség faktor, mint azoknál, akik, akik értem. A Lendvai utcában, vagy bárhol van olyan ajtó, ahol az van kírva a Fideszes országgyűlési önkormányzati képviselőknek, hogy lelkisebeiket gyógyítják? Nem tudok róla, tehát én nem tudok róla. külföldön a... van ilyen? Nem, nem tudok erről. Ö, akkor hirtelen vagy, vál... Kapunk-e valamilyen segítséget, ilyen ki, Vagy nem ez tudom... Egyáltalán... Nem. Nem, nem, nem tudok róla. De a... ezt szerintem mindenki egyéni megoldja a szükségét érzi. Amikor a Népszava első cikkét olvastam, mi jutott az eszébe a kiszivárgott hangfejbételről? Hogy ezek hülyék. <laughs> De most ki hülyék a Népszava? És nép? röhögtem, és, röh és egyet. De igen. a képviselő hülye, vagy ki hülye? Nem, hát ez nem, tehát az újságíró, aki ebből azt a következtetést vonta le, hogy itt a versenyképes járások az valami elképesztő kampány, is megfejtették a titkát az egésznek. Tehát ez annyira beteg gondolkodás, hogy és aztán ráadásul megírtuk neki, mert sajtófőnököm, kiváló sajtófőnököm jó voltából, aki sosem adja föl annak a reményét, hogy szót érthetünk újságírókkal, részletesen leírta, hogy mi történt meg hogy történt, ezek után másnap is megjelent egy cikk, hogy Navracsics magyarázkodik a Fidesz hallgat, tehát nem lehet mit csinálni, tehát vannak vannak értelmes kommunikációra képtelen emberek, akik valószínűleg az, minden fronton osztályhoz zajlik jelszó jegyében, ők pártvarazatot, vagy nem tudom milyen küldetést teljesítenek. jelen pillanatban a Népszabad újság ilyen ember. Az, hogy Jelentsér Attila azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha a versenyképes járások program keretében lehetőség szerint már a 26-os várasztások előtt legyenek, lehetőség szerint látványos beruházások, ez teljesen egybeesik az én véleményemmel is. De ez nem azt jelenti, hogy azért, mert ettől nyerjük meg, vagy veszítjük el a választást, hanem én azért, mert én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a versenyképes járások program, ami nagyon sok, aminek a megszületését nagyon sok vita övezte, bizonyítsa be, hogy Magyarországon a járások, a térségek tudnak együttműködni, tudnak jó fejlesztésekben gondolkodni, és tudnak hatékonyan megvalósítani fejlesztési feladatokat. Az, hogy 26-ban egyébként tavasszal választások lesznek, az ebből a szempontból egyrészt másodlagos. A másik érve, hogyha valaki amiatt panaszkodik, hogy ez Magyarországon egy megszokott panaszkodás, hogy a választások miatt ezt meg azt csinálja a politikus. Demokrácia van. Tehát ha valaki nem akarja, hogy a választások jelentős események legyenek, amikor a politikusok igenis azért versengenek, hogy őket újra választják meg, akkor ne válasszák a demokráciát. A demokráciának ez az alapja. Időnként választások vannak, a politikusok arra vannak kényszerítve, hogy népszerűségben versenyezzenek egymással, mert a választópolgárok, akinek a döntő többsége amúgy szakkérdések iránt nem érdeklődik, hanem népszerűség vagy... Párthovatartozás alapján szavaz a a politikusoknak pedig általában a karrierje, az életútja és a többi ettől függ. Teljesen érthető, mint politikus, azt szeretné, hogy olyan teljesítményt mutasson fel, látványosan, ami miatt a választópolgárok újra választják. Ebben semmi tisztességtelen nincsen szerintem. És akkor hat is hülye, hogyha azt olvasom a népszavában egy feljelentést helyezett kilátásba az ügyben 6 Ákos Függet Országgyűlési képviselő, szerint ugyanis a Fideszes politikus kijelentései hivatali visszaélésnek befolyással üzérkedésnek minősülnek. 15 évvel ezelőtt egy ilyen hangfelvételbe belebukott volna a kormány írt a politikus, aki szerint lapunk által megszerzett hangfelvétel fontos kordokumentum. Tudjuk, hogy a Fideszes országgyűlési képviselők mindenzt csinálják, teljesen törvénytelen politikai alapon osztogatják a támogatásokat fog... Hatházi, hatházi a Fidesz frakcióvezetője volt szexárdom. Abszolút fideszes volt, aki, aki azért tért el egy másik pályára, mert vitája volt a trafikok elosztása környékén annak idején. Én Hatházit elveszítettem a, a nevezetes pusztamiskei zebra ügynél, már ott nem értettem, hogy miről beszél és mi a problémája, és azóta nem tudom, hogy az ő mondatait. Tehát azt nem mondom, hogy nem mondhatom rá, hogy hülye és semmi, de ezt állod, nem mondhatok rá, hiszen megválasztott képviselő, választópolgárok akarata, és felhatalmazása áll mögötte, de én nem tudom, hogy mi. Akkor vegyünk egy szakmai kérdést a névszavából. Ugye beszéljünk őszintén, választás közeledik fogalmazott a politikus, miközben az egyik polgármester az egészségügyben tapasztalható problémákra hívta fel a figyelmet. Építhetünk utat, játszótereket, csak közben nem tudunk orvoshoz menni, mutatott rá a meg nem nevezett település vezető, amire Neszményi Zsolt Zsolsz, Somay Vármegyei Főspán reagált, még nem dönt el, hogy egészségügyi működtetési és fenntartási célokra is lehet -e használni a forrásokat. Lehet? De eldőlt, eldőlt, persze. De ez közben dőlt el, vagy ő nem tudta? Nem, ő nem tudta, de, de tényleg, tehát annyira megtisztelő, hogy egy, egy olyan program, amely minimum 250 millió forint fejlesztési forrást a járásoknak, ilyen figyelmet vívott ki magának, hogy polgármesterek. De nekem volt olyan polgármesterem, amikor emelkedett a polgármesterek fizetése, akkor, akkor ő egy fórumon jelentkezett, és elmondta, hogy őnek ez mennyire kínos, hogy az önkormányzat dolgozók fizetése nem emelkedik, és ő most rosszul érzi magát minden nap, amikor bemegy az önkormányzati hivatalba, hogy az ő fizetése pedig emelkedik. Mondtam neki, hogy szerintem fizesse vissza havonta az államkincstár számlájára az emelkedést, akkor nem fogja rosszul érezni magát. Azóta sem tette meg. Tehát ma van egy ilyen polgármester, kapnak 250 millió forint fejlesztési forrást, és Ilyen enyhe undorral az arcukon turkálgatnak, hogy de hát most ez mi miért, miért, most miért van ez a 250 millió forint. Csodálatos az élet komolyan. Jó, ugye ebben az is benne van, hogy a politikusokhoz való hozzáférés az, tehát én minden héten beszélek önnel, ha felhívom, napközben fölveszi a telefont, de ezzel az ember egyébként igyekszik nem is visszaélni. E, ugyanakkor a politikusok hozzáférhetősége úgy generál kormánypártban különösen nem egyszerű, és így létre tudnak jönni olyan anomáliák, amelyek adott esetben egy ilyen esethez vezetnek. Ez vezettek. nagyon jó. De annyira jó, hogy ezt mondja, és bocsánat, hogy közölágok. mert Így végre elmondhatom azt, hogy fél éven belül, fél éven belül másodszor jártuk körbe úgy az országot az államtitkáraimmal, hogy 2000 polgármesterrel De most a találkozunk, és én vagyok az a miniszter a magyar kormányban, akire egyetlen sajtóorgánum sem mondhatja azt, hogy nem állok szóba velük és Ennek ellenére pontosan ugyanolyan marhaságokat írnak le rólam, mint, mint azokra, azokról a politikusokról, vagy kormánytagokról, akik egyáltalán nem válaszolnak a sajtónak. Az én sajtófőnök napjának a jelentős része abból áll, hogy egyébként a lehetetlenedmény lehetetlenebb kérdésekkel próbál szót érteni a valamilyen dük által vezérelt, nem mondom, hogy ellenzéki újságírókkal, de a kormány nem különösebben kedvelő újságírókkal is. Ennek ellenére gátlás nélkül. Leírták a múltkor azt, hogy én egy zárt egyeztetésen tájékoztattam a, a polgármestereket, hogy költségvetési biztosokat ültetek az önkormányzatok nyakára. Ez a zárt, konspiratív megbeszélése az önkormányzatok nemzeti egyeztető tanácsa volt. Igaz, kedden volt. Igen, ahol ott voltak az önkormányzat szövetség vezetői, ahol én egy rövid, körülbelül három perces köszöntőt mondtam, azt követően pedig a Nemzetazági Minisztérium egyik államtitkára tájékoztatta erről az önkormányzat szövetségét, amiről egyébként ők hozzá is szólattak, tehát nem. Csak tájékoztatás volt, hanem vita is volt. Ennek ellenére az egyik újság minden további nélkül... De szabad ezt... Európa lehetett, és Kós András emlékezött Igen, Igen, és amikor megkérdeztük tőle, hogy mégis miért, akkor azt mondta, hogy hát ne haragudjunk, de olyan bizalmatlanság van a kormányon szemben, hogy ő, hogy ő nem tud mást írni mindent. Tehát ne, ezzel nem tudok mit kezdeni. A legnagyobb jó indulattal állhat az ember az újságírókhoz, Hogyha az újságírók úgy gondolják, hogy ahogy az egyik újságíró fogalmazott, érezzem már én is magamat egy kicsit ponton túl, ha már ehhez a kormányhoz tartozom. És kérdeztem, hogy ez milyen újságírói arszpoetika? Hát nézze, nem tudok minden görbületet kikalapálni. Tegnap például csináltam egy jegyzetet annak érdekében, hogy egyebek közt erről is beszéljek, de nem sikerült jól így, aztán azt mondtam Andrásnak, hogy ez maradjon benne a tokban, miközben a YouTube nem tud tokban maradni. De uh, hadd kérdezek még egy konkrétumot. Azt kérdezi Kis Ambrus, hogy miért nem lehet egyébként, majd, de lehet, hogy se az önterülete állampapírban tartani majd azokat a pénzeket, <kül> mert ugye az már más megítélés alá esik, eh, amelyeket majd eh, be kell fizetniük eh, ugye a, a költségvetésükből adódóan és a megváltozott szabályoknak következtében az államkincstárnak. Vagy én ez úgy nagy... tudom, hogy lehet állam. úgy tudom, Jó, jelenleg én, én, lejeleg, igen, de hogy egy... Nem, akkor is, én úgy tudom. Bár nem az, tehát ez az NGM törvényjavaslat, igen. és a, az a fázis, amit én ismertem, ott az lehetőség van. Tehát a, én úgy tudom, de ha tévednék, akkor elnézést. Most már be van terjesztve az országgyűlés elé, tehát megnézhettem volna a szöveget, de én azt hittem, én is úgy tudom, hogy, hogy ezt lehet most is állampapírban tartani. Igen. Jó. Végül is 8 óra. Három igen, kettő. Köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten ismét köszönöm hívom. Szépen. Én is köszönöm Jó, szépen. Jó, boldog nemzeti ünnepet mindenki. És akkor Horn Mártonnal zárul a mai beszélgetés sorozat. Támogatott tartalom. Jó reggel, Fiala János Szia János a, a kérdés az, hogy hogyan találtatok egymásra ugye ott vagyunk, hogy listen pont a pont minek szól? Uh, hát igazából az, hogy egy ilyen hangsúly tehát ezt a maga rendező találta ki, hogy így szeretné ezt az egészet jelölni Egy hallgatás és vége pont mintha egy mondat lenne hogyan találta a projekt, hogyan találkoztál te azzal a lehetőséggel, hogy ebből egyébként kiállítás lehet? Hiszen, ha jól tudom, ugye itt van nagyon sok órányi forgatott anyag, amelynek de javíts ki, ha rosszul mondom, egyelőre más hasznosulása, mint amit egyébként a Magyar Zeneházában lehet látni, eddig nem jött létre, de ha ezt rosszul mondom, vagy tévedek, vagy vannak részinformációk, akkor azt oszd meg a nagy érteművel. Ez onnan indul, hogy körülbelül olyan tíz évvel ezelőtt egy barátom mutatta, hogy egy ilyen projektben vannak, tehát egy operatőr, Csobot tilla és a, ez a folyamat 2010-ben indult egyébként, de akkor már ők egy pár éve forgatták, és egy pár részletet mutatott a akkor készülő filmből, és, és igazából ide datálható vissza. Egyébként ez elkészült, illetve még mindig nem végleges, hogy 30 országban forgattak, és körülbelül 100 zenészsel. De, de még nem fejezték be, ők legalábbis így, így gondolkodnak rajta, csak akkor egyszer, egyszer csak a Covid elvitte az összes, uh -huh. hát egyrészt megállt, másrészt megszűntek a forrásaik. Ezt a akartam is kérdezni, azért lassan, hát elég régóta beszélgetünk egyébként, hogyha végignézzük a Városliget történetét, előtte nem ismertük egymást, de ez lassan most már tíz év, honnan voltak források? Ez egy... Uh, nem tudom, mennyi időnk van, de Van, van. van. van. Rajtad right is múlik, de van. J jó. Akkor, akkor röviden megpróbál elmesélni, tehát a uh, Gary Bessin, aki a, a rendező, az amerikai uh -huh. rendező, ő 20 uh, éves korában, amikor befejezte az egyetemet, akkor Japánba ment azt hiszem, hogy nyaralni egyébként, egy pár hétre uh, tervezte, aztán több mint 15 évig volt ragadt. <haz> Nagyon megtetszett neki az ország, meg azt mesélte, hogy ő eredetileg reklámfilmekkel kezdett el foglalkozni, és ez Japánban akkor még nagyon gyerekcipőbe járt. A 90-es évek elején járunk, és kapott egy-két munkát, aztán egyre többet, és elég népszerű reklámfilmmestert és megkeresték egy reklámfilmmel, ami egy csatornának, egy olyan csatornának, ami elsősorban reklámfilmeket e, mutat be, tehát igazából egy olyan, hát sokan ismerünk olyan csatornákat, ahol ilyen elég furi vetélkedők mennek, és közben meg reklámok. és volt egy nagy e, ingatlan beruházó, aki ne azt szeretett volna itt hirdetni, mert hogy, e, mert, hogy hát nagy az elérés ennek a tévécsatornának, de de nem tetszett neki az, hogy hát csak ilyen nem túl magas minőségű műsorok mennek, úgyhogy egészen szürális helyzet történt, hogy azt szerettem volna, hogy műsort készítsenek a reklámjához, egy kicsit fordított a történet, és nem kicsit, és hát a Gerrit kérte meg, hogy a reklámot megcsinálja, de hogy hát, hogy nem csinálná már hozzá akkor valamit, amiben be tudja ágyazni a reklámokat, és így készült el a a maga koncepció, és aztán ők elkezdtek forgatni először, nem tudták, hogy mennyit, de hogy mennyit fognak forgatni, de így kezdtek el az első epizódokat forgatni, és hát ebből lett egy több mint tíz éves anyag, illetve hát uh, uh, Toboko Yamaguchi, aki a, a társa, meg egy, egy nagyon híres színész volt, akkor most nem tudom mennyire Japánba, tehát ő az a kategória, aki Aki ott ismerkedett meg? Aki ott ismerkedett meg, igen, és ő egy nagyon tényleg egy ilyen Japánban, akinek gondolom könnyebben megnyíltak a kapuk, és könnyebben tudott forrást és támogatást szerezni erre a sorozatra. Illetve a másik, vagy hát maga a koncepció pedig úgy született a, a Geri fejében, hogy amikor a 70-es éveket, a 77-ben, amikor ő gyerekként, vagy fiatal, egész fiatalként, akkor lőtték fel a Voyager egy-kettőt, és, és az akkor nagyon megfogta, hogy hát mennyire izgalmas ez az egész történet, nem tudom, a magatok közül ki van ebben annyira tisztában, csak egy pár mondott, elmondom, hogy a Voyager-nek az volt az alapgondolata, hogy a naprendszert kutassa, és ez egy atommeghajtású űrszonda páros volt, amit amit azzal a cél előttek föl, hogy hát akkor fotózza, meg dokumentálja a naprendszernek a bolygóit. És ezt ki is lőtték mind a kettőt, és egészen izgalmas egyébként, hogy kicsit utána néztem, egy Carl Sagan nevű úr, csillagász, az többek között azt is kitalálta, hogy ha már felelődik ezt a két űrsondát, akkor tegyenek rá, rá egy az a Golden Records-ot, tehát egy aranylemezt, amiben 52 dal került. Ha esetleg valami földön kívüli élettel vagy lényel találkozik, akkor ez mutassa be az emberiséget, vagy hát valamilyen kis szűk és erre 120 valahány nyelven került fel köszönés, tehát magyarul is, meg üdvözlés, egyenügy, és emellett meg. Egy, 52, 52 dalt is feltettek erre az űrsondára, ami azért volt külön izgalmas, mert hogy a mai napig egyébként közlekedik, egy ponton kilépett először az egyik, aztán a másik a naprendszerből, és ahogy fogyott az energia, amit, eh, amit képez ez az atom, ez a mini reaktor gyakorlatilag, a, úgy kapcsolták tehát folyamatosan a mérőműszereket. Először elég sok minden adatot küldött a szonda, aztán ezeket így, Fokozatosan lekapcsolgatták, és most már csak jelzést ad, hogy még mindig létezik és megy az űrben. Azt árulod el nekem, hogy ezzel együtt, amit kérdeztem, az helytálló-e, hogy ennek a hatalmas anyagnak milyen egyéb irányú hasznosulása történt? Nem... Igen, erre nem válaszoltam, bocsánat. Uh, uh... Igazából leforgatták ezt az egész pontosan 36 epizódot, és ezek bekerültek ott ebben a Japán tévébe, és ott mentek éveken keresztül, többször is, de máshol, és aztán 2020-ban a Covid-dal ez befejeződött, és azóta ez nem hasznosult. Tehát máshol ez nem volt látható még ez a sorozat csak Japánban a tévébe. És egész életben, hogy ilyen szempontból ide került hozzánk, mert hogy mert igazából az Attilának köszönhető, illetve annak, hogy, hogy ezelőtt egy körülbelül másfél évvel úgy nekem ez eszembe jutott, hogy ez mennyire jól passzol a zeneháza gondolatához. Jó, itt meg hogy mert arról, mert soha nem beszéltünk, hogy neked egyébként... A zenével, a zeneházát, azt már értem, ugye te vagy a zeneháza ügyvezető igazgatói, és sok szempontból, ha nem félreérthető a spiritus rektora, és ezt nem is csinálod szerintem rosszul, függetlenül, hogy nem hiszem, hogy szorulnál arra, hogy egy ilyen beszélgetésben valaki ilyen megjegyzést tegyen. Az ellenkezőjét nem mondtam volna, de ezzel talán azért nagyon nagy léket nem ütöttem a hajón. De neked magához, a zenéhez mi Annyiban pontosítok, hogy az ügyvezető az a Vatta András, én az intézményi igazgató. Igen, intézményi igazgató, igen. Igen, és igazából még visszük ezt a házat. De ezt már tisztáztuk a Batával, tehát ez most nem híjúsági kérdés. Jó, jó. A Bat ezt nagyon elegánsan csinálja. Tehát látható módon, ha vannak is híjúsági szempontjai, akkor azokat teljesen mélyen tartja, mert eddig még soha egy félreérthető mondatot nem mondott. De ezt már közösen tisztáztuk, hogy nektek jó a viszonyatok. Igen, nekünk vajon abszolút jó, mert, mert jól megosztjuk a munkát. Ö, ő, ő inkább zenei ember, mint én vagyok, én, én, én egy menedzser vagyok. Oké, okay, de, még, de, de mégis a, a zene ügyében vagy menedzser. Milyen, nem... milyen kapcsolatásod van a zenéhez, és milyen zenéhez? Hát nekem igazából ez inkább a kultúrához volt, meg van, és ebben belül az zenéhez van kapcsolatom, egyre szorosabb és szorosabb kapcsolatom. Én, én már egyetem alatt elkezdtem fesztiválokon dolgozni, azt dolgoztam a, a szigeten, aztán, aztán egész fiatalon belekeverettem a kapolcsi művészetek völgyébe, az egyik falut azt. László Sanyival, aki akkor a fordulnak az igazgatója volt, vittük közösen az otthoni programot. És aztán lett is egy, egy cégük, amiben én ilyen társként dolgoztam egy darabig. Tehát itt nagy koncerteket szerveztünk mindenféle. Először jazz vonalon, kisebb fesztiválokat, magyar, francia-magyar, meg holland-magyar jazz fesztivált. Azt még a fonóba, aztán a, a műpába voltak uh, jazz koncertjeink, nagyobbak már, uh, amik külföldi jazz fellépőket hoztunk el, és aztán ez így egyre nagyobbra nőtt, és aztán igazából el kicsit elmentünk a showbiznisz irányába, nyilván ennek anyagi okai voltak, tehát talán nem, nem tudom, emlékszem volt, például Yamato dobos Igen, hogy nem, uh, nem, nem, nem voltam adat, ott, de emlékszem rá. Igen, tehát azt mi, mi hoztuk be az országba, meg nem csak az országba, aztán nem a környező országokba is vittük éveken keresztül. Akkor volt egy hatalmas Disney Azok istonár. talán a Kongresszusiban szoktak föllépni emlékezetem szerint, de lehet, Igen, jó, abszolút jól emlékszem, a Kongresszusiban volt, aztán egyszer volt a, az arénában is, de aztán meg egy nagy Disney On Ice nevű sorozatot hoztunk be az országba, azt évekig csináltuk, amit szintén túlnéztettünk a környéken, meg Harlem tehát sok ilyen, ilyen, és emellett mindig volt egy, -egy ilyen kicsit nésebb, kisebb, jazzesebb esemény is, amit szerveztünk. És aztán, amikor így isz 2009 körül így a földbe állsz, mert hogy akkor volt a gazdasági, hát mondjuk azt, hogy krízis, hanyatlás Európában, akkor ez nagyon megütötte a kultúra területét és a produkciós világot. És akkor, akkor én el, először hát akkor el, munka után néztem, és akkor a trafóba kötöttem ki, trafóba dolgoztam a Szabó Gyuri mellett. Uh -huh. Körülbelül a három év, három-három és fél éven keresztül. És jó referenciáid vannak. Ah, jó, jó, emberek. jó emberek vettek körülmány. Én a Gyurit még a Petőfi csarnokból ismertem. Az régebben volt. Mert régebbi is vagyok. E, igen, és aztán tényleg a Gyuri nekem egy nagyon fontos ember volt, ilyen szempontból az életemben, nagyon sokat tanultam tőle, és aztán, e, és aztán onnan megkerestek, amikor az Akvárium Klub indult, hogy, hogy ott keresnek egy ügyvezetőt, és én az Akvárium ja. Klubnak voltam az ügyvezetője az első években. a reszék mellett? Akkor még nem a noraszték voltak, a murak hanem a murak, a murak voltak, uh -huh. akkor még a később szálltak be, amikor is lett egy nagy felújítás. Erőször volt egy pici felújítás az akváriumnak, én akkor voltam és aztán bezárt az akvárium hát egy olyan bő évre, és akkor, én akkor eljöttem, mert hát akkor, akkor nem volt mit csinálni, és akkor keresett meg a bánászló, hogy indul a liget és gyakorlatilag nagyon röviden, volt nyilván csomó minden más mellettől szerveztem a saját kiállítást, van egy bárom, amit azt még régebben csináltam a barátaimmal, de hogy igazából nekem ez a kultúra terület, ez ilyen menedzsment oldalról jön, és persze nyilván zene, zenehallgató vagyok, és zenéltem fiatalkoromban, tehát azért ez mindig is a része volt ennek, de, de én nem titkolom, hogy én egy menedzser vagyok, ebben a történetben. Akkor visszamegyünk most uh, a hosszú gondolatjel utána a listen ponthoz. Uh... Igen. Abba hagytam egyébként egy ponton, mert azt, azt elfejtettem végigmondani, hogy igazából ez, amire elmeséltem, ez az egész Voyager történt, tehát az azért volt, mert a gary a rendezőnek, a, ez nagyon becsípődött gyerekkorában. Ez is egy ilyen kapszula. És igen, hogy ez egy idő kapszula és hogy, hogy amikor megkeresték ezzel a ebben az ötlettel, hogy kellene készíteni egy útra és sorozott, akkor egyből erre gondolt, hogy hát egy itt az alkalom, mert ezt már rég már akarja csinálni, hogy létrehozni egy zenei kapszulát, Ami egyébként talán majd a jövőnek egyszer izgalmas lesz, hogy körbe menni a Földön és megkérdezni az embereket zenészeket, és jelentőtt több mint száz zenészt meg is kérdezett, hogy, hogy ők mit tennének egy ilyen zenei kapszulába. És hogy gyakorlatilag, ami nekem nagyon szimpatikus a szimpatikus ebben a sorozatban, mert ugye nagyon alacsony költségvetésű, tehát ők hárman, négyen utaztak folyamatosan, minimális technikával, vagy technológiával, az az volt, hogy, hogy nem, nem, nem beszélő fejesek ezek a, a, a filmek, olyan értelemben, hogy leginkább egy kérdést tesztel nekik, ez ez, ez és, a, és utána ezen élnek és ezt mindenhol megkérdezi, hogy egyébként ők mit tennének, és vagy szóban válaszolnak, van, aki azt mondja, hogy eljátszik egy dalt, valaki, valaki meg azt, vagy, vagy nem is válaszol, de hogy, hogy ő nem akart ezt nagyon megerőszakolni, hogy ez egy tudományos sorozat legyen, hanem ő igazából hangulatokat szeret, szeretett volna bemutatni, hogy ebbe egy picit megérezzük a, nem csak a, a, a zenén keresztül, hanem a környezeten keresztül is az, hogy, hogy milyen az adott kultúra. Igen, És, ez azért érdekes, amit mondasz, mert ez a kiállítás, a listen pont, ugye ez nem a filmsorozat, ez valójában a filmsorozatnak valamiféle transformálása egy kiállítási térbe amihez hasonlóval én még nem nagyon találkoztam, hogy tulajdonképpen meg kell, valahogy át kell vinni egy olyan határon a filmet, amely határt egyébként fizikailag nem is tud átlépni, beleértve, vagy itt is <gül> vannak részletek a filmből, de nem arról van szó, hogy itt egy nagy vetítőteremben vetítő ezek a sorozatok mennének, hanem egy kiállítás válik belőle, ennek a transformálását kivégezte. Hát azt együtt csináltuk a csapattal. Igazából Mi alapján választottátok ki azokat a részeket, ami van, hiszen ennél sokkal nagyobb egység a filmsorozat? Igen, itt azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet egy picit csoportosítani a filmeket, és ilyen nagyon könnyű témaköröket létrehozni, mivel nyilván nem lehet egyfajta tudományos fel, tudományosan felépített lineáris forgatókönyvet, hogy narratívát összerakni a kiállítás során, de azért mi arra törekedtünk, hogy valahogy ezeket be, megtaláljuk a hasonlóságot, és, és ahogy ezt csináltuk, akkor jöttünk rá igazából, hogy mennyi minden, ami hasonlóság, és ezt talán a Leier Balázs, nyitó kiállítás, a kiállítás mondta nagyon szépen, hogy, hogy általában ezekben a kultúrák, amikor ezeket nézzük, megfigyeljük, mindig az exotikumot keressük, amikor megnézzünk egy, egy dél-amerikai kultúrát például, és ha hogy az ember így egybe lát 30 ilyen filmet, akkor jön rá, hogy egyébként mennyi minden hasonlóság van ezekben a kultúrákban, és, és ezt, ezt láttuk, hogy, hogy, hogy, hogy igazából mindenhol látható, hogy a minden napok része mennyire intenzíven van minden napok része a zene, és hogy a, igazából az ünnepeinknél, a, a gyászainknál, a szakralitásnál, a kitaszítottságnál, a befelé fordulásnál, ezeknél mindenhol előkerül a zene, és ezek azért hasonló patternek vagy gondolatok, mindegy, hogy a világ melyik részére Oké, okay, rendben é van, de mégis eljutottunk a beszélgetésünk 20 percében, de lehetséges, hogy yeah. az én hibám ar ar arra a pillanatra, hogy ugye itt van előttem az ismertető szöveg, a háza harmadik időszaki kiállítás, egy újabb mérföldkő az intézmény életében, mondta Batta András, a Magyar háza üvezetője. Majd hozzátett a magyar poptörténeti tárlat. Utána világ nagy diváit hoztuk el a londoni közös utazó kiállítás során, most pedig a Listen pont még tábla a perspektívából tekint bolygónkra. Ha neked itt most uh, egy uh, reklámszöveget kéne mondani, mert ugye a magyar uh, poptörténeti tárlat, az majdnem többé-kevésbé, de inkább többi nyilvánvaló volt, hogy az miről fog szólni. Legfeljebb az ember elment, és azt mondta, hogy ebből többet szeretett volna, abból kevesebbet jé. Ami a divát illeti, az, az beszélt leginkább saját magáért. De a listen pontra, ha valaki azt mondja, hogy mondja, hord, ez micsoda? Hát szerintem az alcím sokat elárul egy zenei a világ körül. És ez azért is, ez nagyon egyszerű cím, és talán azt is gondolom, hogy igazi, ilyen jó kis reklám cím, ha őszinte akarok lenni, de, de, de, de ez, ez lényegében igaz. Tehát én nekem, amikor megnéztem ezeket a filmeket, akkor az jutott szembe, hogy basszus, hát hogy, hogy lehet, hogy én, én, e, én ezeket nem láttam, vagy nem láthattam, és nem láthatom valószínűleg Miutattad ilyen... az eszedbe, hogy nem jártál azon a vidéken, vagy hogy jártál azon a vidéken, de nem hallottad ezt a zenét? Szerintem mind a kettő. Tehát, tehát egy, egyrészt, és, és meg is válszom, hogy miért. Mert egyrészt ezek a filmek nem csak zenéről szólnak, mert nagyon figyelt a csoportot az operatőr, hogy, hogy, hogy megmutassa egy kicsit a filmen kívül azt, hogy hol járunk. Tehát mondjuk nekem az egyik kedvenc részem az a patagóniai rész, ami Chile és Argentina közötti részen forgattak a hegyi pásztorokkal. Akik, akik hónapokat mennek az otthontól távol, és mm, hajtják az állatokat, és minden este leülnek, és, és nagy éneklési zenélés van. Klasszikus tábortüzdő, és kicsit ilyen nem is kicsit nomád hangulat, és ők, ők mentek velük, és megmutatták egyrészt ezeket a zenéket, amik egyébként mondjuk szövegkönyvükben nagyon izgalmasak, tehát tényleg olyanok, mint hogyha né, némely magyar népdal, hogy, hogy nagyon elmondják a, azt az életérzést, amiben ők ott vannak. Zeneileg is érdekesek, úgyhogy néha hamisan énekel, meg hamisan gitározik a a, a, a pásztor, de hogy ilyen szóval ez, ez mindegy is. És látjuk egy kicsit az egész környezetét is a, a, annak, ahol ők vannak. Tehát nem csak a zenével találkozunk, hanem a kicsit a környezetben. Ezért éreztem azt, hogy mind a kettő jól látjon ezekből a filmekből, hogy egyrészt van egy ilzés -e mert hogy hú, azért elmennék ide, másrészt meg van egy -e érzése, hogy azért ez megfog ez a zene, és hogy ez mélyre megy. És nekem ez a kettő együtt így, így nagyon tetszett meg működött, és azon gondolkodtam, hogy az emberek nagyon nagy része nem tudja, hogy hogy mennyire sokféle zene van, de hogy ezek között mennyiféle hasonlóság van. Igen, ezeket ebben. nem magyarázzuk meg a kiállításban, hogy mennyire sok hasonlóság van, csak így megmutatjuk, és azt szeretnénk, hogy így lehessen barangolni feltérképezni a kiállítást, és közben belebotlani, és rádöbbenni. Hasonlóságokkal, vagy, vagy az sem? Tehát lehet, hogy valaki csak annyit szeretne, hogy neki tetszett ez Igen, ebben igaza volt a Batának, hogy egyébként e tekintetben ez a kiállítás kapcsolódik talán a legjobban az állandó kiállításhoz. Ugyanakkor hadd kérdezzem meg tőled azt, hogy én azt ugye jól érzékeltem, mert a szövegedben erre a, be, a, a megnyitón utaltál is, a Néprazi Múzeummal való együttműködésre, hogy arra különös hangsúlyt fektetett a kiállítás, különös tekintette arra, hogy ez ugye nem a film, szorozatnak a bemutatója, hanem ez egy kiállítás, hogy a tematikus részekhez, ugye a kiválasztott részekhez egy tárgyi kultúra is tartozik. A tárgyi kultúrához való tárgyakat én jól érzékelem, hogy a Néprajzi Múzeum biztosította. Igen, az erdőháti Háti Melinda kolléganőm, aki ö, ezzel foglalkozik nálunk, ö, egyeztetett a Néprajzi Múzeummal. Itt és egy el... leadtattuk egy igénylést, hogy következő területekről lesz szó, milyen tárgyai vannak a Néprajzi Múzeumnak. Hogy képzeljem én ezt Hát nagyjából egyébként így. Tehát össze, összeírtuk, hogy mi, mi miben gondolkodunk, milyen kultúrákban és milyen tárgyakban, és a, hát a néprajziról az tudni kell, hogy az Európa második legnagyobb gyűjteménye, szóval azért ott nagyon sok elképesztő tárgy van a világ minden részéről, és azért azt tudtuk, hogy ott, ott biztos, hogy lesznek izgalmas dolgok ráadásul ennek egy nagy részét ők nem is állítják ki állandó jelleggel. még most ugye megnyílt az állandó képes mégis elképesztő Persze, gyűjteményük a, a, a, van. A raktározási központban lehetett gondolom. Igen, igen, hát ezek, ezek nagy része, igen. Úgyhogy ezek, nekünk ez ilyen szempontból, és akkor utalok a ligetben, azért ez nagyon jó, hogy, hogy van egy ilyen jó, jó szomszédság, és meg tudjuk őket keresni ilyen helyzetekben, és, és ez igazából mindenkinek jó, mert ezek olyan tárgyak, amik adott pillanatban nincsenek kiállítva, és itt nálunk kiállít, mi kiállítjuk, és tudunk kapcsolódni. A, a, a, a mi kiállításunkhoz, és kicsit tágítani tudjuk a mi kiállításunkat. És egyébként meg összességében ez egy ilyen izgalmas feladat, és talán arra is válaszolok ezzel, hogy, hogy mindig egy picit kiállítással-kiállítással kísérletezünk, és valami újat akarunk, és valami tovább lépni az eddigi megvalósítottaknál. És ez talán abból is következik, ami a szerencsétlenségünk, hogy nincs saját gyűjteményünk. Tehát az a ugye nem egy gyűjteményes Igen. helyszín, ezért viszont rákényszerünk arra, hogy olyan dolgokkal dolgozzunk, amink nekünk van, vagy amit mi hozunk létre, és persze nyilván nagy öröm, hogy másnak meg van egy ilyen csodálatos gyűjteni, mint a népajzina, és ezeket ki tudjuk egészíteni egymással, és így születhetnek meg, meg ezek a kiállítások. beszélgetésünk záró szakaszában dátumokról lesz szó, ugye ez augusztus 31-éig lesz látogatható ez a kiállítás, bár ha sikeres, akkor ugye általában van némi hosszabbítás, nem csak itt, hanem máshol. De vannak aktuális programok is, aktuális zenei programok, amelyek mint egy kiegészítőül, de önálló egységként megjelennek a Magyar Zeneházában. Most mindjárt kettőről lehet szó, az egyik ugye holnap lesz, ez a Pánográszt és a Nadara koncertje, és ide tartozik, ez teltházas, és teltházas egyébként a Kizuna koncertje is, ami viszont 23-án lesz. Ugye ez a japán nap keretében van, mert hogy 23-a az japán nap. Igen, talán az elsőre reagálok inkább most elsőként. A Pánográszt azért kerül, vagy azért most van, mert hogy a párnogrász is megjelenik a viszontkiájtásban, mert az első forgatási helyszín az egyébként a csapatnak, az Magyarország volt, ami egyébként külön izgalmassá teszik. Ezért, ezért is került be egy magyar fotós és magyar operatőr az egész sorozatba, akik annyira elégedett volt a, a rendező, páros, hogy, hogy végigytasztak velük. És a párnogrász az első, de nem csak ők, hanem, hanem a vadat, testvérek Iránból, április 1-én nagyon ajánlom elképesztő hangú irány énekesnők akkor, akkor a tenórezdi Bitti, akik szardiniáról jönnek ők is benne vannak a kiállításba Sebessé Márta, aki szintén benne van a kiállításból és koncertezik, és számtalan olyan kapcsolódó programunk van, például az Ukan akik etió zenekar, amik, amik kapcsolódnak a kiállításhoz. Ezt egyébként szisztematikusan így szoktuk minden kiállítás esetén, hogyha van valami nagyobb témánk, akkor a, a koncertprogramunkat, sőt a zenepedagógiai, zene, ismeretterjesztő programunkat is hozzákapcsoljuk több helyen, hogy, hogy ki tudjuk egészíteni a, a kiállítást ezzel. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én nagyon szépen köszönöm a megkeressést. <gül> Szia! hon Mártont nem látták, viszont hallották, kiemelt, illetve támogatott tartalmat láttak. Ami a jövő zenéjét illeti, a jövő kétszer jelentkezik a Kejfej Jancsi, hogy aztán az azt követő hetekben egyszer vagy kétszer arról majd menet közben a Facebookon adok valószínűleg, vagy a pénteki műsorban tájékoztatást hétfőn a Csintalan Horn műsor lesz pénteken, pedig ez a szokásos összeállítás remélhetőleg olyan időzítéssel. Itt most ütközések voltak, és ezt szegény Filipov szenvedte meg. Elnézést kérek tőle, remélem, hogy legközelebb már Filipov Gáborral is találkozhatnak itt pénteken, nevezetesen 21-én, majd 28-án. Elérhetőségem dörö.fi jános kukat gmail.com. legjobbakat.